Som godkände transporterna av nationalsocialistiska soldater genom Sverige och som också försåg det att nationalsocialister på socialdemokratiska kommunpolitiker som, var, som varit frivilliga i Waffen-SS under andra världskriget. Att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Luciano Astodillo år 2000 talade vid en antisemitisk demonstration i Malmö där deltagarna eldade upp en halmdocka föreställande en jude samt släpade ut en judisk butiksägare på gatan och misshandlade honom eller att den socialdemokratiska regeringen beviljade livslång konstnärslön åt den antisemitiska tecknaren Lars Hillersberg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 var också långt ifrån självklart att makten skulle vinnas med demokratiska metoder. När Socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting 1917 befann sig i Ryssland för att delta i hyllningarna av februarirevolutionen sade han till bolsjevikernas tidning Pravda, citat...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 Hermann Lindqvist bok sidan 178-178. Även Per Albin Hansson som sedermera blev socialdemokratisk statsminister gjorde flera uttalanden som knappast kan tolkas på annat sätt än att Social socialdemokraterna förberedde sig för en väpnad revolution i sitt första majtal 1917 sade Per Albin Hansson även i vårt land har fåfällets timmar slagit den ryska revolutionen har gjut ett eld i våra sinnen en revolution agiteras inte fram den kommer när folket brax till ett sådant läge att ett med eller emot sin vilja måste genom en resning söka en utväg den mäktiga demonstrationsvåg som nu går genom landet har ingivit borgarklassen och skräck det är ett gott tecken att borgarna fruktar revolutionen. Det är icke ett heller tecken som förskräcker oss att borgarna russar sig mot revolutionen. Vetar sig i mot oss så ska det svaras med samma mynt. Uppgiften kommer från, Jag citat då från Herman Lindqvist bok, sidan 1, 9, 2. Fortsätt att läsa här, Socialdemokraternas sanna natur. Kan ni söka på så får ni upp den texten eller gå in på korta punkt nu sosarna Korta punkt nu sosarna Flera av socialdemokratins tunga namn vid den här tiden förespråkade alltså en revolution. Och faktum är att man vid ett partistyrelsemöte diskuterade huruvida en revolution skulle genomföras eller ej partiet bildade även ett revolutionsförberedande organ kallat arbetarkommittén kommittén vilket senare av den socialdemokratiska partisekreteraren Fredrik Ström kom att beskrivas som den mest sovjetliknande institution som svensk socialdemokrati i någonsin har givit partiofficiell sanktion och ett av de radikalaste aktionsskotten i svensk politik överhuvudtaget. Aktionsutskotten i svensk politik överhuvudtaget. Citat från Herman Inkvist bok sidan 1 Nu blev det ju lyck lyckligtvis så att Sverige slapp uppleva en väpnad socialistrevolution. Då socialdemokraterna lyckades erhålla tillräckligt stort folkligt stöd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 Och det här har jag också tagit upp i, i texter. Uh, Birgitta Dahl. Birgitta Dahl som senare blev socialdemokratisk minister och riksdagens talman. Det heter alltså talman fast det var en kvinna. Jaja. Hon var tidigare ordförande för organisationen Svenska kommittén för Vietnam. Och när uppgifterna om den kambodjanska kommunistregimens folkmord spreds över världen. Och fördade Birgitta Dahl dessa uppgifter som citat lögner och spekulationer samtidigt som hon försvarade förtrycket av kampotjanerna med motiveringen att citat det var nödvändigt att snabbt få igång livsmedelsproduktionen och det måste kräva stora offer av befolkningen slutcitatet. Tidskriften Vietnam nu nummer 2 1977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 Fortsatte Svenska kommittén för Vietnam med Birgitta Dahl som ordförande att stödja den kambodjanska mördarregimen. En annan socialdemokratisk minister, Pierre Choury, det låter väldigt svenskt, min kommentar, har vi flera tillfällen lovprisat den kubanska kommunistdiktaturen och dess ledare, massmördaren Fidel Castro. 1974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 Renaissans förstes drag, slutcitat, som är citat för stor för sin ö, slutcitat. Denna positiva inställning till Kubas diktator delades, delades troligen av den före detta socialdemokratiske statsministern Olof Palme, som var den enda västerländske stats- eller regeringschefen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 i en utrikesdebatt i Riksdagen 1988. Från boken Vänsten och tyranneriet av Per Al Almark citat: då. Det finns som dels finns som eftersträvar ökad turbulens i det baltiska området. En moderat ledamot av Riksdagens utrikesutskott.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 Nacken. och på den tiden när den här texten skrev så var fortfarande Göran Persson statsminister och därför står det så här Vår nuvarande statsminister Göran Persson förefaller inte heller vara odelat negativ till kommunistiska diktaturer och deras ledare Efter att ta, först ha uttryckt sig berömmande angående den politiska stabiliteten i det totalitära Kina beskrev han sedan den nordkoreanska diktaten och mastbörden Kim Jong-il som eh, citat en livlig påläst och öppen man slutcitat. jag minns också att person han hade träffat honom sa att han var klädd i en grön fritidsdress <laughs> och när den vietnamesiska kommunistregimen efter en svältkatastrof Delvis övergav planekonomin och öppnade upp för företagande och handel. Kallade Persson detta för, citat, svinaktig kapitalism, slutcitat. Och vad gör Persson idag då? Han äger en stor gård med djurdrift och grejer och tjänar pengar på det va? Ja, uppgifterna kommer från Sydsvenska Dagbladet, 29 mars 2003.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 så deltog SSU även i en kampanj kallad Stoppa kommunist, het, kommunisthetsen vars mål var att stopp, sätta stopp för skolundervisning om kommunismens massmord tillsammans med bland annat bland andra revolutionär kommunistisk ungdom RKU. Strax innan Göteborgskravallerna led sig den lokala SSU-ordföranden Gustav Martellur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 ...ur SSUs medlemstidning Tvärdrag. Mikael Åström, SSUs tvär, Tvärdrag... Alltså ...1996-4, alltså nummer 4 då va... Ett citat här. Det är uppenbart att det nu är hög tid för SSU-förbundet... ...att inleda en omfattande satsning på den interna ideologiska skolningen. Detta synes uppenbart... Bland annat efter hårdföra diskussioner under och efter SSUs mellanvalsleg om huruvida det är lämpligt eller inte. Att på SSUs kursgård spasera om krig med Leninknappar på rockslagen är att, och att högljutt hylla revolutionära latinamerikanska kommunister. Slut citat. Nu lyssnar till Sverkralens webbradio här. Vi hade något tekniskt fel på mikrofonen ett tag, så det var lite tyst under en period. Jag beklagar detta märkliga lilla tystnad. Ja, nu har vi kort fördröjning här. Nu har vi kort fördröjning. Nu hör jag mig själv med några få sekunders fördröjning. Ja, klockan är 17.13, 13 december 2014.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 Jag ska strax läsa vidare här Från Mattias Karlssons text här Socialdemokraternas sanna natur Som har några år Några år sedan den skrevs Då var ju fortfarande Göran Persson statsminister helt enkelt <här> Valfusk, mordbrand Nattliga attacker och rekrytering Av barnsoldater Socialdemokraterna som nu ska avslöja Sverigedemokraternas odemokratiska metoder är med stor sannolikhet ett parti som oftast figurerar i sammanhang där det, där det demokratiska principen har helt förtrampats och i bästa fall kommer man på en god andra plats efter sin samarbetspartner i Vänsterpartiet Nedan följer en kort sammanställning av det socialdemokratiska partiarbetet de senaste åren Enligt skanska dagbladet den 29 september 1996, 8 november 1996 och 13 november 1996 häktades en framträdande SSU-politiker för att ha anlagt en mordbrand i en skäl-bensinstation i Lund. Polisen fann vid huslandsaken hos Socialdemokraten bevis för ännu en annan skälattack i form av brev från SSU-aren till en kvinnlig vegan i Umeå. När SD 96 och 97 försökte hålla torgmöten i Visby blev dessa saboterade av ssu som ringade in talarna och, och skymde dem med uppfällda paraplyer samt överröstade talen genom att blåsa i visselpipor. En detta SSU-are i Helsingborg som numera är aktiv i Sverigedemokraterna har avslöjat.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 1998 rapporterar Sveriges Television om att 17 barn och ungdomar försvunnit från ett läger i Värmland som arrangerats av SSU kurdiska avdelning. Det är att de skulle använda soldater i kriget i Kurdistan. Den 20 september 1998 rapporterar TT att Socialdemokraternas ungdomsförbund i Växjö har polisanmälts efter att ha vandaliserat. Moderata affischställ och valtavlor i staden. Och enligt bladet även kallat för Aftonhoran, den 29 augusti 2000 har flera medlemmar i SSU polisamhälls för skadegörelse och ofredande av det moderata landstingsrådet i Laholm, Almarie Broden. Eh, Brodén.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 I samband med valet valet 2002 framlades en mängd anklagelser om socialdemokratisk valfusk. När en Sverigedemokrat i Gällivare strax innan valet skulle lägga ut valsedlar för partiet blev han hindrad av en socialdemokratisk valarbetare. I Lomma blev Sverigedemokratiska valarbetare vittne till hur personer aktiva inom Socialdemokraterna och ABF saboterade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 avslöjande artiklar om utbrett socialdemokratisk valsabotage falska samtal från S-högkvarteret hemliga sabotageaktionen slog till mot Moderaterna Folkpartiet drabbat det spridde ut att vi var ett rasistiskt parti var några av rubrikerna och en känd för detta socialdemokratisk riktarsman avslöjade Expressen den 13 september 2002 att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 I dagens nyheter den 4 december avslöjade den detta socialdemokratiska riksdagsmannen Jean Fonseca som även var misstänkt för att agera tack chaufför åt den kommunistiska terrorgruppen Baden-Meinhof-ligan att en grupp socialdemokrater under ledning av riksdagsmannen Nikos Papadopoulos ägnat sig åt organiserat valfusk redan, redan under valrörelsen 1998. Socialdemokraterna ska ha delat ut enklistrade kuvert med redan, med redan kryssade valsedlar i Stockholms invandrateta förorter. Och i Grekland bland, bland greker som återvandrat men behållit till svenska medborgarskap. Fonseca hävdar också att valfusket var känt bland Socialdemokraternas högsta ledning i Stockholm. Och enligt tidningen Aftonhoran den 28 november 2002 polisamleddes Socialdemokraterna av Moderaterna för att ha ordnat ett falskt poströstningsmöte på ett äldreboende. Där det enbart, det enbart fanns socialdemokratiska valsedlar att välja på. Och här är det trevliga rubriker också. Kvinnomisshandel, huliganbråk och eldöverfall.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 han har utsatt, alltså utsatt sin stackars hustru för misshandel och hot socialdemokratisk kommunpolitiker i Karlskoga enligt tidningen Brand åtalad för grov kvinnofridskränkning efter att ha misshandlat sin hustru också eller sambor. och så har vi då Dagens Dumheter som rapporterar den 6 mars 2003 om en socialdemokratisk kommun för ledamot i Stockholm som döms för våld mot tjänsteman Tidningen Aftonhoran rapporterar också den 14 januari 2003 om att en förrätta socialdemokratisk politiker gripit i samband med holliganbråk. huliganbråk. Mannen var tidigare dömd till misshandel. Han var ju förvisso avhoppad där ja. <hör> Och vi har ju också Ilmar Repelö. Han har väl avgått nu tror jag. Men han var ju tidigare makthavare i Malmö.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 Ganska kort fördröjning har vi. Ja. Eh, vi har ju ganska skön platta här med. Gruppen. Eh, Marellion. Vi kör lite sik ett tag här nu då får jag vila min lilla röst. Jag kommer strax tillbaka. Här är Sverigekanalen. Live från Dalarna. 13 december 2014. Jo, det är så här också att vi har ju inte haft någon nyhetssvep för november heller då. Så jag tänkte försöka här om rösten håller här. Det ska vara en timme egentligen här och försöka köra det live här så att vi kan lägga ut. Det kommer en ny programrubrik också sen som kommer heta Socialdemokratens mörker. Vi har ju schemalagda program också där. Korta Korta.nu snedstreck veckans program. Korta nu, snedstreck veckans program. Och nu när vi inte har Carlstad-bloggaren Carlstad med oss här, kort fördröjning hör jag att det. Så ska vi ta och försöka läsa in här då, nyhetssvepet för november 2014. Det är lite försenat här, det har ju varit en hel del tekniska problem också längre tid till och från. Vi och hoppas väl att det stabiliseras här på Hedemora stadsnät. Nu kommer ju egentligen från Stockholm det här, sitius Uh, så att nu kör vi då live här uh, Nyhetssvepet som också är inlagt Schemalaktig så att ibland så finns det fler Alternativ på programschemat Som man kan välja uh, Det kommer också mer och mer komma att bli sådana här uh, ljudböcker också Flera från LibraVox Som är helt copyrightfria där Författaren är döda Med uppläsningar i många timmar En del böcker är kanske på nio timmar långa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 Gör lite större här för vi har lite svårt att se texterna här. Nya ledaren för Moderaterna har tydligen en man från Indien som heter David Batra. Jag det, det där namnet Batra vad det var egentligen. Och eh, vi kan läsa lite grann från eh, apix.info ah, och det här är alltså då för försenat för november 2014. Jag heter Gunnar Andersson, ansvarig utgivare också för svärikanalen.com. Vi har över 20 000 besökare och lyssnare på svärikanalen.com. Där får ni vänta lite grann till sidorna laddats så sen kommer ni att höra kanal 1. Ni kan också lyssna på andra webbstationer och polisen och radioamatörer och sånt USA och liknande. Ja, det är en undersökning då som Sveriges Television har gjort här. APIXAT.INFO. 10 december. Det visar att det är en stor oenighet inom moderaterna om hur partiets invandringspolitik ska se ut. Och flera moderater har övergått till Sverigedemokraterna och flera moderater kommer med tiderna här att uteslutas ut partiet. För de inte rättas in i ledet här. Min kommentar.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 här på radion väl men där måste få man bädda in och lägga in spelare på, på sina bloggar och sånt får man göra men man får inte återge ljudet från eh, vad jag kan förstå men det är lite konstigt det där eh, vi fortsätter texten här från apixlet.info och det är helt klart att hon kommer bli den nya ledaren för Moderaterna man har frågat moderaternas ledande företrädare i samtliga kommuner. Där partiet finns representerat i fullmäktig och hela 52 procent vill ha en minskad invandring. Många vill också att partiet går till val på en ny egen invandringspolitik. En majoritet vill även göra det svårare att få permanent och Det här är en undersökning som Sveriges Television har gjort. Och här är ett citat då från Timo Granetin oppositionsråd i Sömländska Vingåker. Vi kan inte ta in hur många som helst. Som nästa år då vi ska ta in 110 000. Det är ju som Eskilstuna. Ska vi bygga upp en stad på ett år? Det fungerar inte. Någonstans måste vi sätta en gräns och med anhörigasinvandrare med mera kommer de 110 000 landa på drygt 200 000 och i många andra länder är det tillfälliga uppehållstillstånd som förlängs vid behov och det permanenta uppehållstillstånd den svenska staten nu delar ut till Syrier på löpande band har visat sig missbrukas av det som redan fått skydd i bland annat Europa och här kommer också lite grann den här nya blivande partiledaren Anna Kinberg Batra hon är ju tydligen gift med en man från Indien David Batra Med nya blivande partiledaren Anna Kinberg Batra lär dessa åsikter dock inte få något gehör utan missnöjet lär fortsätta liksom flykten från Moderaterna över till Sverigedemokraterna Och hon säger så här med tanke på att hon, också, hon är gift med en man från Indien här jag tycker det är viktigt att vi som ett av världens rikaste länder kan ta, det är citat, kan ta ansvar när det är så många som måste fly på grund av krig och förtryck. Så, som världen, så ser världen tyvärr ut, men jag tar gärna en diskussion med till exempel kommunalpolitiker om hur vi kan bli bättre på integration, säger hon. Cita, där. Timo Granetin, oppositionsråd i Vingåker konstaterar att det många gånger går lite för lätt att komma in i Sverige, antingen med hjälp av människosmugglare- eller att kasta sina ID-handlingar. Faktum är att cirka 5% av det som kommer varje år har reella skyddsbehov. Och ungefär lika många kan visa upp giltiga ID-handlingar. Cirka 5%. Endast då, ja. Undersökningen bekräftar också att frågan varit tabubelagd inom partiet och knappt hälften uppger att inte kunna diskutera öppet helt enkelt. Det är ju en, en begränsning av åsikterna inom ett parti. Och Undersökningen har gjorts av Sveriges, Sveriges Television då. Man har ställt frågor till Moderaternas ledande företrädare i samtliga kommuner där partiet finns i fullmäktiga. Vi känner ju också till att Moderaterna har gått kraftigt tillbaka. Under en period så var de ju tvärtom större och starkare men de har gått kraftigt tillbaka. De ligger väl på 23% procent tror jag ungefär. Jag är inte säker just nu. När det gäller invandringspolitiken är svaren från kommunpolitikerna kontroversiella. 52 av de som svarar anser alltså bland Moderaternas företrädare att Sverige bör regleras att färre flyktingar ska komma hit. 48 svarar nej. SVTs enkät har skickats till 283 kommunpolitiker och bara 142 stycken har besvarat den. Ytterligare en känslig fråga är om Sverige bör bli mer restriktivt med att ge eh, permanenta uppehållstillstånd. Eh, till exempel beslutade Migrationsverket 2013 att samtliga Syrien med skyddsbehov, eh, skyddsskäl, får permanent uppehållstillstånd. Och även anhöriga har rätt här då. Undersökningen som SVT gjorde eh, menar 53 procent. Av de som svarat att det bör bli svårare att få just permanent uppehållstillstånd. Och här var det då 142 stycken som svarade av totalt 283. Så att det var ju långt ifrån alla som vågade. Eller av andra skäl inte ville svara. Och eh, Tobias Bildström fick hård kritik också. Uh, ja. för lågt i tak här det är 47,5% svarar ja på frågan om man tycker det har varit svårt att öppet diskutera invandringspolitikens utmaningar 52,5% svarar nej Patrik Åberg kommunalråd i Skånska Östra Göinge efterlyser en mer öppen debatt om frågan inom Moderaterna det har varit för lågt i tak vi har inte varit tydliga med att vi har en samhällsutmaning på det här området Säger vi inte att det är stora bekymmer så kommer vi inte ta fram det svar som krävs. Och... Uh, ska vi se här, vi var inne då på pixlat.info. Uh, uh, Och här ser man en bild på den blivande nya partiledaren. Och uh, med tanke på att hon är gift med en man från Indien här så vet vi ungefär var hon står utan frågan. Ett ögonblick här. En kort fördröjning. Kanske hör eh, det lite eko här. Men det är mina hörlurar som återger det som återges <laughs> från det ursprungliga ljudet till nästa dator. Eh, Björn eh, Nordström är ju en utlandssvensk och bosatt i USA. Han har jobbat där som lärare. Jag tror det är 20 år. Han har också medverkat på Rådde Länsman också. Och här skriver jag här en krönika här. Det är en krönika Björn Nordström i alla fall. Och det är den 11 december då, 2014. Så den är ju ganska färsk faktiskt. Och ni lyssnar till ett försenat nyhetsvep. Inställt av flera skäl. Med att eh, lång period av diverse tekniska problem. På internetuppkopplingen här över Hedermoras stadsnet. Nu ser jag om min röst håller här. Det verkar inte gå en dag i svensk media utan att ett flertal... Etablerade journalister framställer sig själva som helt oförmögna att tänka rationellt och resonerar logiskt då. Expressens Lars Lindström har under en längre tid visat sig vara en tapp bekämpe i ämnet irrationellt resonerande vilket han, vilket han bekräftade i sin senaste krönika i minst två tillfällen hela började med en bizarr skrift om invandring av tidningen Ett sätt Johan Ehrenberg som lyckades dribbla bort sig själv fullständigt. Det är alltså av Björn Nordström i USA. Uh, ja. Vilket den eminente forskaren Sanandai omedelbart påpekade. Ehrenberg gav sig dock inte utan ville uppenbarligen ytterligare bevisa sitt oförstånd i ämnet invandring. Vilket föranledde Sanandaji att återigen kommentera i ett nytt blogginlägg med rubriken Demography for dummis" på svenska Demografi för dumskallar. Sanandaji satte ännu en gång Edenberg på plats med fakta och statistik och rationella resonemang. Att Sanandaji valde att i titeln till blogginlägget inkludera ordet "dummis" är ingen slump. Intressant är också att San Sanandaji även omnämner Expressens äste, besatte krönikör Lars Lindström i detta blogginlägg riktat till dumskallar. I sin senaste krönika skriver nämligen Lindström att invandringen till Sverige endast är en lätt invandring. Vilket Sanandaji av förklarliga skäl antyder är just dumskalligt att påstå och Lindström saknar såväl kontext som perspektiv. Det Sanadayi missade var dock att Lindström faktiskt kallar in till blogginlägget riktat till dumskallar av minst två anledningar. En mycket svår bedrift men något Lindström ändå lyckades med i sin senaste krönika. Den ena anledningen är att den som Sanadayi nämner i samband med Lindströms avsaknad av kontext och perspektiv angående lätt invandring i sammanhang. Dock finns ett ännu mer dumskalligt Lindström i samma krönika. Lindström skriver att 115 845 personer invandrade till Sverige under förra året. 20 000 av dem är svenskar som flyttade hem. Det var slut citat. Lindström räknar alltså in svenskar som flyttade hem. Med andra ord, hemvändande svenska medborgare som bott i Sverige många år och kanske endast, kanske endast, endast arbetat utomlands några månader som invandrare till sitt eget hemland. Jag tror ju personligen här min kommentar att 20 000. En del kan nog vara svenskar. Men en del av dessa är, ska vi säga, svenska medborgare med utländska rötter. Som är normalt sett bosatta i Sverige. Men av olika skäl har varit utordnats under, under, under en period. Av olika skäl har de befunn, befunnit sig i utomlands period, vissa perioder. En del kan vara svenska, men en del är troligtvis svenska medborgare fast de har utländsk bakgrund. Det, det är vad jag tror. <hör> Naturligtvis är det att trolla med obekväma siffror som Lindström försöker göra, men låt oss istället begrunda detta lingvistiskt genom att definiera begreppet invandrare på engelska immigrant. Vad vetenskapligt fastställer hur dumskalligt Lindström resonerar. Enligt Oxford Dictionaries Online som är kopplat till Oxford English Directory. <här> ja, en källa som man kan anses vara världens främsta engelspråkiga auktoritet och mest trovärdiga källa vad gäller definitioner av ord och begrepp. Betyder immigrant alltså invandrare, a person who comes to live permanently in a foreign country på svenska, en person som anländer för att permanent bo i ett främmande land. Gröna sidan upp. Ja. Uh, när vi går vidare och slår upp ordet foreign, med andra ord främmande, i samma trovärdiga källa lär vi oss att foreign betyder off, from, in, characteristic of a country or language other than own's own. Uh, vilket på svenska i kontexten av Lindströms egen krönika betyder ett land annat än sitt eget. Alltså... En svensk medborgare som är född och uppvuxen i Sverige har sådana Sverige som sitt eget land, sitt hemland. Vilket inte bara är ren logik utan även har fullständigt stöd, rent lingvistiskt, konstigt ord, bekräftat av en internationell, trovärdig och erkänd lingvistisk källa. Lingvistisk, vad är nu detta? Min kommentar. När denna svensk, när denne svensk arbetat utomlands några månader och sedan återvänder till Sverige återvänder samma svensk endast i sitt eget hemland. Därmed kan samma svensk omöjligen anses flytta till ett främmande land vilket slutligen omöjliggör att denna svensk kan vara invandrare i Sverige när den återvänder hem. Jag tror att Björn Nordström har lite fel här. Jag tror att en del av de här svenska medborgarna inte är etniska svenskar utan att de har blivit svenska medborgare men har olika skäl jobbat eller annat utomlands under en period och sen återvände till Sverige. Det är nog lite blandat med deras ursprung där ska jag vilja påstå min kommentar. Linströms sätt att räkna in återvändande svenskar som invandrare är därför helt felaktigt. Inte bara aspekten kring siffretrolleriet Linström sysslar med utan även rent lingvistiskt. <kör> jag aldrig hört det ordet förut. Man kan ju tycka att en journalist borde ha bättre koll på lingvistik <kör> än Linström verkar ha. Nyligen skrev jag, alltså Björn Nordström, en krönika i Dispatch International. Där jag utvecklade hur svenska journalister, såsom just Lars Lindström, ligger på samma nivå som amerikanska tioåringar i sina skriftliga texter. I sin senaste krönika har Lindström bekräftat att min krönika stämmer med Råge genom hans resonemang om att återvändande svenskar är invandrare i sitt eget hemland. Och min kommentar är då att det här handlar om svenska medborgare. Och när man säger svenska medborgare så menar man inte alltid att alla av dessa är etniska svenskar. De har en annan etnisk ursprung än svenska, de är svenska medborgare. Ja. Så att det är lite svårt att veta om det verkligen är riktiga svenskar eller svenska medborgare med utländsk härkomst som återvänder sig till Sverige efter frånvaro utomlands under perioder. Ja, Är det inte Aftonbladets Fredrik Virtanen eller Anders Lindberg, Smålandspostens Marcus Svensson eller etc. Johan Ehrenberg så är det som i detta fall Expressens Lars Lindström som uppvisar total avsaknad av basala kunskaper i såväl hur man använder trovärdiga källor och referenser för korrekta definitioner av begrepp som i konsten kan föra relativt rationella resonemang. Ja. Att en journalist så som Lars Lindström helt saknar baskunskaper i matematik och statistik är förståeligt. Men att samma journalist även saknar basala kunskaper i linguistik och i hur man använder en ordbok blir desto pinsammare. Lars Lindströms och otaliga andra svenska journalisters oförmåga att begripa de mest basala kontexter och oförmåga att föra rationellt resonemang bildar dagens journalistiska sekt. Dömskallernas sammansvärning En sekt där total förvirring konstant råder Återspeglas väl i den klassiska Sketchen mellan Abbott och Castello Hose on first Ja, Dömskallernas sammansvärning Det är ju en skrift som För att vi fick ju då på 80- och 90-talet En mängd olika skrifter från anonyma lyssnare Uh, Dömskallernas sammansvärning är ju en text som finns på det är ju skrivet med skrivmaskin eller eventuellt data på 80- och 90-talet på massa sidor och vi har ju spart en hel del av de här texterna som kom från uh, föreningen fria svenska arbetare till exempel kunde det heta och en av de här texterna som vi fick från Råderlusten hette just Dömskallernas sammansvärning men, men det är ju bara en tillfällighet att uh, han råkade nämna samma, samma namn där som, som de här breven man använde ju inte e-post och datorer på den tiden det hade ju inte uppfunnits ännu riktigt där allt fler moderater går alltså emot sitt eget, sitt eget partis invandringspolitik men det är ju beklagligt också att ett stort antal moderater valde att inte svara helt enkelt Uh, och. Uh, nu ska jag försöka komma lite grann ner här. Uh, jag nämnde Båhlingepartiet och Marie Edenhager här som inte kom in i Bålinge kommun i kommunalvalet för första gången efter uteslutningen från SD. Partiet kan ju inte ha hur mycket pengar som helst och så vidare. Man har bara en Facebook-sida, men man missade alltså då. Kommunplatsen i vår kommun med endast 22 röster. Det var så väldigt nära så att säga det var det. Men nu får ju vänta då i två år till nästa gång. jag menar fyra år. För extravalet är ju bara riksdagsvalet. Om fyra år så får Marie i försöka igen. Vi har också, Roder Länsman intervjuar Jan Tullberg, boken Låsningen. Vi har ju också upplagt på, på nätet här en tidigare skrift där, någonting om invandring och mörkläggning också. Vi kan se länkar också där på jallarehornet.tk, jallarehornet1.tk och sverigekanalen.com. Uh, Flera tidningar kommer att bojkotta Sverigedemokraternas annonser inför extravalet. Vi vet ju att eh, den politiskt korrekta median i Sverige har eh, tappat ungefär hälften av sina inkomster på reklamintäkterna och ändå så anser man sig ha råd att, att säga nej till eh, annonspengar från SD. Stora neddragningar har pågått i flera år. Dara demokraten, sydsvenskan... Eh, Expressen, Aftonbladet och så vidare drar ner. Och detta bara fortsätter. Eh, en del av reklamintäkterna går till kommersiella radiostationer. Men framförallt är det kommersiella tv-stationer som drar in stora belopp på reklamen. Ni vet ju alla själva som försöker se någonting på, på en dumburk. Hur mycket reklam som det är titt och tätt. Man försöker gå in på olika bara som man inte har begärt man kommer inte fram ibland till Aftonbladet och sånt utan det är en stor ruta där med en massa reklam som, som, som tar upp hela, hela, hela rutan på skärmen alltså det är mycket osmakligt faktiskt det är, man får reklamen kastad rakt upp i, i ansiktet helt enkelt man är tydligen helt desperat att, att få in reklampengar när man gör på det där viset va en stoppad föreläsning om invandring som ska ju utredas också. Etnologiprofessor Carl Olof Arnsbergs föredrag på Göteborgs stadsbibliotek i augusti fick ställas in efter påtryckningar och hot av och, och Det ska utredas av JO. Arnsberg har tillsammans med Gunnar Sandelin författat böckerna Invandring och mörkläggning 1 och 2. texterna på internet inte är förenliga med Göteborgs stads uppdrag att värna och säkerställa de nationella minoriteterna bla bla bla ja det där är upplagt på internet jag har gjort länkar till de där invandringen och mörkläggning. vi har också en bok här Julia Cesar när Sverige blev mångkulturellt och S kommer att dumpa Miljöpartiet det gick väldigt bra för Sverigedemokraterna i Gustaf Fridolins hemort också. Vitt Där blev de ju betydligt större än Miljöpartiet. Och han bor ju inte själv i något sån här område heller. Han bor i ett villaområde. Och partiet Partidemoderat kommunpolitiker är för ett samarbete med Sverigedemokraterna. Det är ju en stor skillnad också på partiledningen och eh, den yttersta makteliten inom ett parti. Och sen har vi då gräsrötterna inom ett parti och sen ner till väljarna. Det finns ju stora klyftor emellan där och många väljer att tiga också. Och eh, en ny lag också som ska göra det svårare för polisen att hitta människor. Man gör ju ofta kontroller också på vissa Gränspolisen gör ju ofta kontroller också i hållande flygplatser och så vidare. Man gjorde ju också tidigare kontroller i Stockholms tunnelbanor också. Officiellt för att leta efter personer som saknade giltigt. Man, man tittar helt enkelt om de var personer som var dömda eller eh, be, be, be, vistades i Sverige utan, utan eh, tillstånd helt enkelt. Det är ju tusentals det här var. Och polismyndigheterna har sagt ifrån att det här det går bara. Det som man letar efter är en norr i en höstakt, Det är ju tusentals som visas i Sverige och jobbar illegalt och så vidare. De, fi de finns inte i de, i de officiella statistiken helt enkelt. Och trångboddheten i Sverige är helt abnorm här nu. Då. Jag läste om en familj. Ja, De var sju stycken va. en trea. Sju stycken i en trea helt enkelt. Uh, som ett exempel. Och vi har ju nere i Rosengårdar. Man ställde ut alla skorna ute i trapphuset. Va? För de fick inte plats. Och de flesta möblerna är borta också. Det var tolv stycken i en trea. Och det finns ännu värre exempel också. Och nu har vi inte någon sändning på Stockholmsnära. och Då kan jag säga. Uh, det är i alla fall inställt på närråden i Stockholm. Fram till sommaren 2015. Och vi ska betala en del fakturer. Vi har en del fakturer att betala av här under hela vintern nu fram till maj, juni 2015 och till dess ligger närodesändningarna nere. Om ni vill stödja oss ekonomiskt för att betala de här fakturerna. Det är också en av utgift för internetuppkopplingen varje månad. Det finns ett plusgirokonto som står öppet för eh, ekonomiska bidrag. Så besök oss inte bara och lyssna inte bara utan skicka in en liten slant. Det behövs inte så mycket men någonting va. Och det är följande plus i sex tre fyra, två fem två ett. Sex tre fyra två fem två ett. En gång till: sex tre fyra två fem två ett. 50 kronor kanske, 100 kanske 200 kronor, vad som helst bara skicka in någonting så, så hjälp det till lite grann och uh, en ny PK-lag vänsterliberal media den politiska ytterkantsvänstern och ett antal obskyra föreningar för så kallade rasifierade Lyckades det stanna för en tid sedan ställa till med så stort antidemokratiskt och hej att politen, polisen tvingas backa från att göra sitt arbete när det gäller att söka rätt på, gripa och utvisa personer som bryter mot utlänningslagen och visas illegalt i landet. Och jag vill också minnas här nu på punkt nu fast utan prickar så finns ju en, en anstalt i Rosesberg, Storboda. Där ska man nu öppna ett häkte för personer som kommer att utvisas ur Sverige. De ska vistas där under en mellanperiod innan utvisningen kan verkställas. Det kan ju bli... Och av olika skäl så kan det ta en ganska avsevärd lång tid innan utvisningen verkställs av olika skäl. Och där ska de vistas då. På storboda I Rosesberg. Uh Ja. Efter ytterligare påtryckningar från dessa grupper föreslår polisens egen internutredare nu ett formellt förbud införs för polisen att använda etniska markörer. Eh, trots att 99,99% ,99 av alla de många tiotusentals personer som uppehåller sig illegalt i Sverige är av ut utom- eller östeuropeisk härkomst- Föreslås alltså att polisen förbjuds leta efter personer med sådant utseende och som talar sådana språk. Polisen ska i framtiden tvingas lossas att illegala invandrare lika gärna kan vara blonda och blåögda och tala perfekt svenska utan brytning. Jag tänkte säga, vi bor i ett land som heter Absurdistan. Man får inte bli förvånad över någonting helt enkelt. Det är helt galet det här landet. Vi har ju varken bostäder eller arbeten. Och om några år så kommer så kallade utsatta och invandrare kommer alltså om några år utgöra 75% av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Och hur många arbeten förmedlas av Arbetsförmedlingen? Frågetecken. De arbeten som folk hittar, de hittar de själva genom att helt enkelt kontakta arbetsgivarna direkt själva. Arbetsförmedlingen sköter i princip bara det här formella med att skriva in människor och så vidare. Och sen hur kan de veta också att de arbetssökande verkligen är aktivt arbetssökande. Men arbetsförmedlingen hjälper ju ingenting. Och mig hjälpte de aldrig heller när jag var arbetslös. Jag fick inte hjälp med någonting. Det var bara det här formella. Man blev inskriven helt enkelt. De förmedlar inga arbeten trots att det heter Arbetsförmedlingen. Och det fanns också i början på 70-talet någonting som hette beredskapsarbeten också. Vi hade ute i Vega ett par gubbar som hade en sån här raststuga och som var inne i skogen. och samlade, De röjde och rensade riset och, och så och brände där och, ni vet i skogen så att det växte bättre va det var som ett beredskapsarbete, det har ju länge här. som tidigare hindras också polisen på grund av liknande påtryckningar från att söka efter illegala invandrare på de platser där sannolikheten är störst för att påträffa dem men nu ska alltså polisarbetet genom lag göras än mer ineffektivt ett stort antal platser där man vet att illegala vistas är undantagna och fredade och det gäller bland annat kyrkor, soppkök, härbergen, vårdcentraler och invandrateta bostadsområden. Och eh, vi ska se om vi hittar några kommentarer till det här. För att det brukar vara ganska så frena kommentarer också. För att när folk kan vara anonyma så här på internet så vågar de faktiskt... Eh, framförar lite mer äh, jäkla namna i sina åsikter va ja det står Marcus Aurelius till exempel här men det kanske han inte heter va Thor och Lars Nilsson många ju har ju helt fejkade namn eller, eller bara påhittade och här har vi också en, en äh, som har någon slags äh, Andrei dåkig men många har ju bara påhittade namn och så vidare va men kommentar till den här texten är här på apixat.info ska vi ta och läsa litegrann kommentarer några stycken då och Daniel Eliasson dokumenterad SD-hatare som tidigare var chef för den extrem havererade myndigheten Migrationsverket har nu blivit rikspolischef och han var väl även chef för någonting annat också va? Uh, han har tidigare varit punkar också. Och sjungit om att knulla i Bangkok en gång i tiden. Uh, och här skriver den. Fy, Fi, vad sjukt vårt samhälle har blivit. Uh, hur vet man då att en flykting är en flykting? Då kan man inte heller gå på språk, nationalitet, etniskt usseende eller andra etniska markörer. Uh, ja. Marcus Aurelius skriver här, ja. Uh, men vi hade ju... Här har vi Jackie som skriver så här. En god vän, inte svenskt ursprung, frågade mig. Varför är alla brottslingar här i Sverige fridlysta? Då svarade jag. tror att det beror på att vissa partier vågar inte vara ärliga. och Dessutom så bor inga fridlysta i deras område, så de ser inte eländet och... Här har vi en som kallar sig för Andrei Dokik. Man ser en somadisk gruppvåltäkt. Man talar om till polisen att det var Sven, Trond, Jürgen och James. Eller går, ut, eller går polisen ut med falskt signalementet? Eller rättare sagt, jag vill inte förstå. Men tydligen blir man överraskad för varje dag som går av nya botterrekord i total dumhet. Här tycker den, jag hoppas verkligen att polisen fortsätter sköta sina uppgifter på samma pro professionella och fördömliga sätt som de har gjort under de gångna åren. Med särskilt hänsyn till det personregister som behövs för att upprätthålla lag och ordning i vårt land i det sanna medborgarintressens och, och samhällsnyttans tjänst. Hur ska vi lura av svensken mer pengar? Nya idéer varje dag. Ja, men här skriver Kalle en bra sak. När de stängde dårhusen blev det utsläppta patienterna politiker? Och en skriver att nu går fan på land. Uh, ja, det blir, som, det blir som USA. Ja, just det. Det blir uppmärksammat också i USA när, när vita poliser skjuter ihjäl och dödar svarta. Då blir det upplopp då, bland de svarta. Men det förekommer ju också i USA att, uh, att uh, att, att svarta poliser dödar vita. Oavsett om det finns någon anledning att den här vita är någon brottsling och sånt. Men det förekommer ju alltså. Att, vi, att svarta poliser dödar vita. Men har ni någonsin hört talas om att det är upplopp i USA bland de vita? De vita gör upplopp i USA därför att det finns svarta poliser i USA som dödar vita. Det har vi inte hört talas om. Det är konstigt. Men däremot så hör vi talas om upplopp när vita poliser dödar svarta. Det förekommer ju också till exempel variationer att svarta poliser också dödar svarta. Det är väl över en miljon svarta som sitter på fängelser också i USA. Det är väl så att de allra flesta där brottslingarna i USA helt enkelt inte är vita. Det är ganska fåtal vita som dödas av. Vita poliser eller svarta poliser? Nej, det är det bara när svarta dödas av vita poliser som de svarta gör uppror? Alltså, alltså vita, vita poliser som dödar svarta brottslingar. Då blir det upplopp bland de svarta i USA. Det blir aldrig upplopp när vita poliser dödar vita. Eller när svarta poliser dödar vita i USA. Då blir det aldrig några upplopp. Har ni tänkt på det? Här har vi någon som har någon rysk stavning också. Idiotin i Sverige har ingen bortre Föreställ Föreställer konstapel kling och klang på Östermalm. Med byfånens leende på läpparna. Letarnas illegala asylanter, hemma hos direktörer och rikemän. Här har vi Ina Margarete Höst som skriver så här. Trams i diskussion. Polisen frågar inte efter pass utan efter ID-handling vid brott eller misstanke efter tips. De stoppar inte en som ser utländsk ut utan anledning. Till exempel om personen har plankat eller gjort något annat olagligt då får även en svensk visa-legitimation. Polisen kan också göra rutinkontroller. Ingen går omkring med pass om man inte ska passera någon landsgräns. Det är Migrationsverket som frågar efter den asylsökandes pass eller passkontroll vid flyget till exempel. Ja. och det vet jag om man bodde i Stockholm så stod det någonstans att man skulle ha legitimation med sig helt enkelt. Och jag hade ju lite otur också en gång, rätt sagt två gånger. Det hade ju varit ett rån också på söder en gång för hundra år sedan. Jag var ju på väg till att växa påstå på Stockholmscentral när klockan var ungefär halv fyra på morgonen. då Så fick jag en polisbild där på gångbanan. Så hade jag blivit stoppad då. Då hade jag ju samma jacka som en. Och då hade jag alltså ingen. Sen vid Stockholm central hade det varit. En misshandel. Och jag var på väg hem från växlingen där på Stockholm central. Och blev också stoppad. Och poliserna sa till mig helt enkelt. Att jag skulle erkänna då. En misshandel som jag hade begått på Stockholm central. Vilket jag förklarade att jag jobbade på statens järnvägar. Jag, och jag växlar tåg. Här på Stockholm central. Och på torsdagen så arbetade jag med de här tågen. Och jag har ingenting med någon misshandel att göra. Jag råkade tydligen ha samma jacka då som någon sån här. Men då fick jag visa legitimation och sen hörde jag ingenting mer. Men de ville helt enkelt att jag skulle erkänna en misshandel som jag absolut inte hade begått. Jag råkade ha fel kläder på mig. Men det är ju så också att de går ju efter sin elementet Och har man samma... Färg eller samma typ av jacka som en gärningsman. Då ligger man ju dåligt till helt enkelt. Jag förstår ju deras sätt också. Vad, vad har de att gå på? De måste ju gå på något. De har ju fått något tips. På någon färg eller någon typ av jacka kläder. Och då har man ju då just den typen av färger, jackor, byxor. Som stämmer överens med sin eventet va. Men de måste ju få fram bevisen också. Man kan ju inte erkänna någonting man inte har begått va. Jag förstår också lite grann. De har inte så mycket att gå på. De måste ju gå på någonting. Men, liksom, det ligger bra att du erkänner grabben. Va? Nej, så jag erkänner ingenting. Utan de fick, de fick telefonnumret då till, till min arbetsgivare. då Kontrollerade att jag verkligen jobbade med de här tågen på den här torsdagen. När misshandeln hade begåtts vid den tiden. Så var jag på min arbetsplats och jobbade med tågen. Va? Så det kunde inte vara jag. är jag som kallar. Rikspolischefen Dan Eriksson för ett krek här faktiskt Ja uh, uh, Vad står här Leif Olsson skriver så här Att det var en polisinsats också i oktober Som blev en flopp uh, Under två veckor så hittade polisen 74 stycken illegala Av cirka Ja uh, det står 60 000 Men jag tror att det kanske handlar om 10-15 000 Illegala i Sverige och en som kommenterar också den här filmen som var här i, i artikeln när man hörde polismannen tala om att illegala invandrare lika gärna, lika gärna kan vara blonda ljus och tala svenska med Lidingö-accent Lidingö som var kolsvart och tala swahili så undrar man om Karl var rubbad varför inte rakt ut säga att 98% av illegala invandrare kommer från Mena och Afrika-länder min kommentar är att, jag vet inte riktigt vad Mena är för länder. Och Emsan Vargen skriver så här. Jag tror det var polisens jobb att ta fast brottslingar. Vilket trevligt land vi skapar med ökande brottslighet och inga lediga arbeten och inga, inga lediga bostäder. Äh, åh. Måste vara ett aprilskämt skriver Lars Andersson, Andersson här. Men som sagt för Alla får ju vara beredda på att bli Kontrollerade i det här samhället Och finns det brottsmisstankar eller liknande Det är likadant som klottrade till exempel som har ryggsäckar Och då kanske polisen stoppar ett antal personer Som bär just ryggsäckar För att kontrollera om personerna har Sprayburkar i de här ryggsäckarna Legitimation och liknande helt enkelt. Faktiskt. Och människor ska också bära legitimation på sig. Det här gäller ju främst i uh, storstäderna helt enkelt. Och uh, vi kommer inte ha någon telefon under en okänd period här. Tills vi troligtvis kommer få byta ut den här telefonboxen. Det har blivit ett fel efter ett avbrott på söndagen här. Det var enormt med problem med avbrott där tidigare. Då. Kan ni kolla våra program också då på korta punkt nu ja, korta punkt nu veckans program. Och vi är fortfarande inne på apixat.info här. Då. Och som jag nämnde tidigare så kan ni få tre stycken gratis nummer av papperstidningen Nya tider. Tror man finns på Nya tider.nU. Skicka e-post då till kund snabela Nya tider.nU, tror jag. Det är. Så begär ni att få tre stycken eh, gratis nummer av tidningen. Och så får ni också papper på att förlänga då och betala också. Då. Det är 149 kronor för tre månader. Men ni får alltså tre stycken nummer helt gratis av tidningen. Nya tider. Och eh, PK-media har ju problem. Ständiga neddragningar. Sjunkande upplager. Flera tidningar går samman också med gemensam tryckeri och tidningen Nationell idag kan inte klara av trots pressstödet att fortsätta som en papperstidning då och betala ut löner till anställda och utgifter för tryckerier och för distributionerna så att man gick i konkurs då. Och det återstår att se om Nationell idag kan återkomma som en netupplaga. Uh, ja, det blir ju ett extra val här då men som sagt, jag lär väl inte vara en av dem som kommer att rösta som jag inte ens röstade i det val som var senast här. Uh, centio December har vi nytt rekord för SD och där har vi 17,5%. Där har Socialdemokraterna sjunkit ner till 29,7. Vänsterpartiet är svaga, 5,1. Miljöpartiet ligger kvar där runt 7,2. Centerpartiet är ju tämligen svaga också, 5,5. Folkpartiet, mycket svaga, ligger under 4%-spärren med 3,7%. KD-partiet, eller Kristdemokraterna, Ligger precis under 4%-spärren med 3,9. Moderaterna har väl kanske ökat något va? 24,5%. Så att de behåller sin plats. Som Sveriges andra största parti. Och SD är trots att de är Sveriges tredje största parti. Helt utan makt. Och utfrysta. Av PK-eliten. Public service ja. Det ska ju inte vara på svenska längre nu. Och programledarna ska tala dålig svenska också. Och så ska man ju spela sådana här. Människor som rapar också i P3 va. Det gör man för vita svenska ungdomar. Eller kanske för alla. Som bor i de här fina förorterna som man har skapat också. Det här miljonprogrammen som man byggde upp. Som sen togs över av. Rasfrämlingar. Med de här parabolantennerna. Man bränner väl bilar också i Sverige nu för ett antal miljoner varje år. Och Det är ständiga bränder. Bränner upp skolor och förskolor då. Man mördar människor och drogerna säljs helt öppet då. När räddningstjänsten kommer då så går man till attack helt enkelt då. Så att det har blivit en orimlig situation det här för. Brandkåren till exempel och så vidare Och man förstör polisbilar och Ja det är Det är våldtäkter och det, är, det är mord Och och Annat elände som vi inte hade förr Och vad kan det bero på tror ni Ja vad kan det bero på ska, ska jag säga eller Nej ni vet ju vad det beror på Och det kan vi också tacka Olof Palme för Det var med hans politik som Man förstörde vårt land Men han fick ju vad han förtjänade också han fick vad han för det helt enkelt. Det kan jag säga. Och jag eh, jobbade också på statens järnvägar. Och Åtminstone en gång, det var första maj. På samma gång som jag växlade tåg där så stod han där på några bantorget med tusentals rödingar. Så det ekade över hela centralstationen om solidaritet. Och det var solidaritet hit och solidaritet dit. Men så kan det gå för de som förråder sitt folk. Som är rasfredare och folkfredare och landsfredare. De hamnar alltså six feet under. Olof Palme, Olof Palme var också stolt över att ha stoppat Radio Syd. Socialdemokraterna stoppade också Radio Nord. De har alltså för ett monopol på Radio och TV. Och på den tiden så hette det Sveriges Radio- även tvn, och den var den enda som skulle vara helt enkelt vi hade en tv-kanal vi hade P1, P2 och sen kom också P3 och det fanns inte närradio det fanns inte kommersiella stationer utan det var det här, vi hade det fanns ingenting annat att lyssna på det var Sveriges Radio och det var sen kom det två kanaler och så kom det färg-tv också och senare kom det P4 också och eh, P4 är ju då utan konkurrens Sveriges absolut största radiokanal med 40,7% lyssnare. För där har vi alltså då eh, alla Sveriges Radios lokala stationer vilket drar väldigt mycket lyssnare. Och även populära program som Ring så spelar vi och, och eh, P4 Extra allt vad det heter va. Så det är klart, det drar mycket. Men vi är väldigt många i det här landet som har väldigt svårt att lyssna på Sveriges radiosprogram. Skvalmusiken kan de gärna få behålla. Och programmet ska vi inte tala om. Man kan inte ens säga rätt tider. På eftermiddagen när klockan är 16 och 17 till exempel, då säger man att klockan är 4 Och man säger också att klockan är fem. Men det gör man ju inte när klockan är 16. Och när klockan är 17, Man säger inte att klockan är fyra och fem. Inte på eftermiddagen. Utan när klockan är fyra och fem på morgonen. Då kan man säga att klockan är fyra och fem. Men det gör man inte när det är sexton och sjutton. Ja, det finns de som säger sexton och sjutton. Men de flesta säger fyra och fem. Och sen har vi programledare som talar en usel svenska. Till exempel något program som heter Tendens. Pröter sig herva uh, Vad är det som krypet Ormet Jag bara är nya Svensk talarit Vi har också en skerts också med Rolf Bengtsson Där han söper i el sig där Och dog väl 76 där uh, y Ytlänningen heter den Och så har vi Lars Ekborg också med är bunt ihop och slår el dem uh, Som innehåller både det ena och det andra där Ja, det går ju bra för PK-media måste jag säga, och det är väldigt ledande också. Jag har ju också framfört här till dala Demokraten också, den här, den här tidningen dala Demokraten, att det är en ren piss Även till Greider också, Göran Greider, att det är en piss-tidning. Dala-Demokraterna dala här, de har inte skrivit någonting. De skriver nästan ingenting Att det händer någonting i Hedemora Så det är gamla nyheter och, ja, Det är knappt någonting är enstaka, Men de har inte skrivit någonting om Tekniska fel och tekniska, tekniska Avbrott och sånt här på Hedemora Stadsnät, inte ett ord Det är helt ointressant Att uh, tusentals Privatpersoner och företagare Drabbas av internetproblem På det stadsnät som finns här i Hedemora Och överhuvudtaget så skriver man Nästan ingenting om Någonting. Alltså man tittar då på dt.se-hedemora. Det är inte mycket som står där. Det är knappt någonting. Och man får gå tillbaka flera dagar för att kunna se någonting som har hänt. Och att det blir avbrott på på hedemoras stadsnät är totalt ointressant för den här piss-tidningen Dala-demokraten. Som också har haft stora problem och har problem och har dragit ner på personal och sånt. Det är mycket glädjande. Och det kommer fortsätta med ännu mer problem för de här pisstidningarna. Och de kommer i alla fall att säga upp ännu mer personal och spara ännu mer pengar och dra ner på upplagor och så vidare. Och förhoppningsvis så kanske de måste lägga ner sådana här stora papperstidningar också. Men så var det inte förr i tiden. Va? Det är också en otrolig konkurrens. och Folk kan ju läsa tidningar Det är likadant att de tar betalt också för vissa artiklar. Det skulle aldrig falla min att betala ett öre för att läsa en artikel. Och jag har aldrig i hela mitt liv köpt en enda tidning. Aldrig någonsin. Och jag jobbade på järnvägen och då fanns det på Stockholmscentral så kom det ju tåg från olika delar av Sverige. Det var ju från Norrland så kom det norrländska tidningar och från Skåne och Småland och de olika stationerna folk klädde på. Och Göteborgsposten. Och skövdes nyheter då. Värmländska tidningar och Från Kalmar och från. <kör> så man gick ju igenom de här tågen och samlade upp. Och, och gick in på växlingen helt enkelt. Där och la upp stora högar med tidningar va? Och där kunde man ju sitta och hitta artiklar och sånt. Man kunde ta upp i. Närradion. Så att det var ju enorma högar med pressklipp också. Inför varje program där på Närradion under många år. Det var, han hamnade ju inte med alla dem artiklarna som var va så att jag behövde inte köpa några tidningar helt enkelt och min pappa jobbar också på Gösta Skoglunds returpapper där så att där kunde man ju få returer från pressen. det var ju då allt ifrån härrigtidningar, parrigtidningar damtidningar, härrigtidningar tekniktidningar, specialtidningar dy dyrbara grejer och, och all, alla de här expressen och sånt om man ville ha det också men det var ju lite gamla nummer då <kör> Här ska vi närmast ta och läsa uh, APICS ja, för 11 december. Public Service Radio ger vinklad bild av bostadsbristen. För det ska inte vara på svenska längre Det heter ju public service då i allmänhetens tjänst säger man på Sveriges radio. Och det ingår också då att uppdraget som Sveriges radio har är att järntvätta och sprida hat. Och värma för mångkulturen och man hyllar ju inte Karl 12 precis utan man spottar ju på honom helt enkelt och det är ständiga reportage, det är timmar med, med senare som berättar om hur svårt de har i Sverige och alla invandrare som ska medverka och berätta hur svårt det är att få arbete och att de utsätts för rasism av de rasistiska svenskarna och programledarna talar i dålig svenska också, kraftig brytning. Och den här skvalmusiken de spelar, den kan de gärna få behålla. Det är inte mycket att hänga i julgran, måste jag säga. Så betala inte för dyngan. Och deras, deras svensk hat och deras propaganda och järntvätten kan de gärna få behålla också. Vi har ju alltså en bostadsbrist i Sverige, samtidigt som vi har en... Massinvandring och i ett aktuellt reportage berättar då P4 Malmöhus om den akuta bostadsbristen i Malmö. Det var väl där som en man beklagade sig. De var sju stycken i en trea. Det är ju alltså orimligt va? Det fattas ju 7000, det står också här. Akut bostadsbrist i Malmö. Man kan säga så här också i min kommentar. Man har tagit in alldeles för mycket rasfrämlingar till Malmö. Ja, inte bara till Malmö. Men det här gäller ju Malmö då. Akut. Varför är det akut bostadsbrist i Malmö? Jag har svarat det mycket enkelt. Man har tagit in alldeles för mycket rasfrämlingar till Malmö. Man skulle ha tagit, ut, tagit emot betydligt färre. Och så ser det som det är. Det är en akut bostadsbrist i Malmö. Stadsbyggnadskontoret i Malmö uppskattar att staden behöver alltså 7000 nya bostäder. 7000 nya bostäder. Inte om tio år utan ja, det behövs nu. Förlackligen blir många familjer trångbodda. och Detta belyser då eh, P4 här i ett reportage på torsdagen. Och Reportaget lägger också stor vikt på den höga asylinvandringen och det faktum att Sverige förväntas emot närmare 100 000 asylsökande och med anhöriga blir det över 200 000. Och den väldiga bostadsbristen är förstås ett av de många starka argumenten för att minska asylinvandringen till hanterbara nivåer. Och Man hade kunnat förvänta sig att en journalist i en public servicekanal som ju förmodas vara opartisk i politiska frågor hade ställt den i sammanhanget ganska självklara följdfrågan Är det rimligt att Sverige har Europas i särklass mest frikostiga asylpolitik när vi inte ens har bostäder åt dem som kommer hit? Och denna fråga hade exempelvis kunnat ställas till några av Malmöpolitikerna som representerar sju klöver. Partierna. P4-journalisten Dimitri Lennartsson. jag tycker att Dimitri låter inte särskilt svensk men i alla fall som står bakom det aktuella reportaget bemödar sig dock inte att ställa denna i sammanhanget självklara fråga. För att få ett fördjupat perspektiv på bostadsbristen i Malmö väljer han istället att intervjua Hans Svärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Det uttalanden som Sverd gör är förstås tänkta att ge reportaget en prägel av vetenskaplighet. Det är ju ändå en professor som uttalar sig. Och som läsare och lyssnare förväntas man sig naturligtvis att en person med denna titel ska förmedla analyser och insikter som bygger på objektivt utförd forskning och gedigna kunskaper. Hans Sverts analys, inom som utropstecken här, visar sig dock vara något som snarast liknar politisk propaganda. Med syfte att försvara rådande massinvandringspolitik och samtidigt framställa invandringskritiska politiska partier som ett hot. Man har inte gjort något citattecken här, men det kommer alltså ett citat. Då. Det ska egentligen vara citattecken runt det här. Då. Professor Hansvärd Svärd, Lunds universitet, säger i P4-reportaget bland annat citat. I framtiden kommer det att bli många flyktinggrupper som vi tar emot som ska komma in på bostadsmarknaden. Det kan bli väldigt mycket trångbot. Det vet vi till exempel i områden som Rosengård. Många tvingas leva trångbott om man hjälper varandra och andra. Det är inte så lyckat för barnens uppväxt och det blir sociala slitningar på familjerna. Vidare säger professorn så här. Dels tror jag att det kan föda en del politiska ideologier som, kan, som kommer att stämpla mot invandrare. Flyktingmottagandet och mot utsatta människor. Det är aldrig bra någonstans i länder när man ställer olika grupper mot varandra. Det finns risk. Att vi sätter det hemlösa mot flyktingarna som kommer hit och alla bostäder. Om man beslutar sig för att ta tag i bostadsbyggandet och bostadsfrågan så är det ett lösbart problem. Det är inga diskussioner om det och det var slut citat där. Hans Svärd ger i sitt uttalande en sken av att den våldsamt höga asyl- och anhörighetsinvandringen till Sverige är något slags okontrollerbar naturkraft som inte kan hejda. I själva verket är förstås denna invandring något som vi i allra högsta grad kan påverka genom politiska beslut. Han tar också till den utnötta klyschan att det på något ogrundligt vis skulle vara negativt att ställa grupper mot varandra. I själva verket handlar det förstås väldigt i själva verket handlar det förstås väldigt många politiska beslut om intressekonflikter mellan olika grupper och om att göra nödvändiga prioriteringar. Avslutningsvis menar professor Svärd att man bara behöver ta tag i bostadsbyggandet eftersom problemet utan tvekan är lösbart. Man kan fråga sig hur Hans Svärd tänker sig att man i Malmö en kommun som redan går på knäna ekonomiskt och jag har väl en uppgift på att utgifter för socialbidragen ligger väl ungefär på någon en miljard i Malmö kommun. Min kommentar. På kort tid ska kunna bygga minst 7000 nya skattefinansierade bostäder som huvudsak ska gå till bidragsberoende invandrarfamiljer? Frågetecken. Och här kommer då det här krasst Dietrich Lennarsson.